Ég eiginlega hefna setti mér samband við eftir viðtalið sem að byrtist við í Ísland í dag. Já. Það sem að þú svona tæftir aðeins á þinni sögu og það bara óhefðbundnum meðferðum. Já. Fóraldra mínur hefðu samband við með eftir viðtalið og svo hefna þú voru að sjá þetta viðtalið og þú voru að heyri honum. Því þeim, þau er ekki genkjöft fyrir Nei. hverju sem er. Gamla kinslóðin. Gamla kinslóðin, náttúrulega. Mm. En það var eitthvað við að þessum hlutum sem að svona náði þeim alltaf hana Já Þannig að við höfum eitthvað að tala betur enn, skemm, enn skemmtilegt <laughs> Við höfum eitthvað að tala betur um þá eftir Algjörlega En langa ekki að ég fyrst bara svona aðeins að fá aðdragandan að þú lendir í alvarlega slýsi Já Hvenær er það? Á nýjóðs nótt tvöðast aðlöfu Á Níos nótt? Já Hvernig gerist þetta? það gerist þannig að ég hérna ég bý með fyrirandi unnustu minni hérna e, í Östuríki á þeim tíma og þarna vorum við bara ungu vitlauskilur bara ástóngin og vorum bara að um heimin og eitthvað og bara byggum í ykkur fjalla bara í bílum og fjallaborkum og eitthvað þetta var í Östuríki í Innsbruk sem ég var búin að búa hérna nokkra vetur áður líka síðan sko. <klið> hérna síðan er bara nýársnótt bara gamla sköld. Og ég fer með nokkrum félögum í pastúr pastíi. Tökum svona stræðó einn svona upp fjallið sem er þarna við innsbrók. Mm -hmm. Það er þarna nordpark sem er svona skiðasvæði bara beint fyrir ofan borgina basically. Mhm. Mm svona fjallgarði bara við borgina. Og þetta er svona við ferum svona á hálf svona 1/3 upp í það fjall með stræðó þar sem síðan kláfurinn fer upp í skiðasvæðið. En við fórum þarna upp bara til þess að geta horft á flugeldin ofan frá ja og, og það var svolti skemmtilegt á gömlusköld. Já. Og svo erum við þarna og erum bara eitthvað að sprenga einhverra kínverja eða eitthvað svona. Þetta er bara boða nice. Og sían sían á, á leiðinni niður að þá er náttla þú sést þetta er hverfi skilurðu það býr fólk þarna þannig að þau vilja koma og djamma niðri þannig að stræðóinn sem kemur glugga þú sést eitt eftir minnati hann er allt í enn miklu fullari af fullu fólki heldur um sársum að koma upp með okkur. Yeah. Og þá horfði hann á stræta og það er bara að pakka upp að dyrum og ég talaði séyum félama mínn bara ég nenn ekki að fara með þessu fólki í stræta og við löbbum bara niður í staðinn. Og ég þarf að öfluglega á svona þú veist, segja við hann bara við ætlum að við erum að fara að labba hérna nýður og hann bara nei þetta er ekki góð hugmynd. Akkervar ekki varð þetta bratt. Ja. Bara þúlust ja aðallega það að maður vissi ekki alveg væri, yeah. En þú vissum að það var búið að vera anna snjóbreitt í 12 árr aldrei gert neitt skilur maður hjálta að ma verið hálf ó, bara brjótanlegu sko. Mhm. Mm þetta var nú bara göngutúr skilurðu, þetta mm -hmm. var nú ekkert og það var náttla þú vissust frost og miðnótt og svona, þetta var nú ekki ekkert þetta var ekki eitthvað stór hættulegt, en mm -hmm. þetta var samt ekki gæsti bæsta hugmyndin. Okay. Uh, og ég þú vissust ég vildi óska það sé ég hefði bara hlustað afan skilur. Mm -hmm. Nei, okay. En þú vissust ég fann og bara byrjuðu við að Og maður bara, þú veist, við löpum bara yfir ykkur tún og svona, það liggur snjóri yfir allir, sko. Löpum bara yfir ykkur tún og svo inn í svona skó og svo finn ég mig það sem ég stend bara á ykkur svona litlu barði og ég er eitthvað á undanunum ég sé ekki alveg hvar hann er, hann er einhvers stað baku við mig og ég heyrum í hvarum öðrum og síðan bara svona eitthvað veginn bara eitt moment á með að hugsa bara gera eitthvað veginn að þá bara svona hoppa, ég, ég sé a bara lítið barð hoppa niður því og gríp í treð og svo sé ég hvað ég geri eftir það en ég hoppaði það niður, átta mig ekki á að þetta er miklu brattara heldur en ég býst við þegar ég lendi þannig vindtögg í treð þannig að ég ekki utan það og byrja bara að rúla stjórnlaust niður þar hugsa síðan að, því að ég er hann um svo vanur að rúla stjórnlaust á snjóbreytti niður ykkur að kletta á eitthvað að ég bara svona hugsa á meðan ég er í stj Rúlið þarna að þá bara svona, þetta hlýtur nú að taka henda, þetta hún allirlega, ég bara býðum sér og sjá hún um hvað gerist. Manstu vel eftir að hafa að hugsa é, þá meðan já, stóð? Já, En síðan bara, þú veist, er þannig fyrir neðan tólmetra klettur, sko. Oh. Og ég bara tömbla fram á honum, sko, stjórðið, sko. Og við gerum ekki grein fyrir að ég hafi farið fram á honum. Og síðan bara, þú veist, lendi ég bara á svona, svona skóar vegi fyrir neðan klettin. Tólmetra fall? Já. Og bara, þú veist, ég er eil ekki með, minn... er með minningu að hafa hugsað bara, þetta tekur endi, skilur, og að hafa verið í stjórnlausi rúli, Já. en ég er eil ekki með minningu af frjálsafallinu. Nei. Síðan bara næsta, er, þá er bara að liggja á maganum á veinum og ætla bara að standa upp og halda áframið svo ekki að það við En þá er bara að búið að slíta líkamanninsundur, eða bara, þess að mænuna, basically, þannig að það bara, herrðu, lappirnar bara virka ekki. Mm -hmm. en það er samt ekki, það er engin sánsveikja neitt, þetta er bara alveg veibjónd allt svoleiðis mm -hmm. en ég er samt ekki að þrátt fyrir að veruleikin síða öskra fara mig þá er í samt ekki að kveikja að þetta er það alvarasta sem getur gæst ég er bara svona, hæ, nú, hæru, hmm, hvað er það að gera þessu? <laughs> svona, og hann alltaf bara byrjar að ringja á Björgurumseitana í eitthvað hvað ert að gera, far þú bara nýður í að redda mér eitthvað einn hérna? ekkert að kveikja á alvarleika málsins þannig þú segir að þú ætlar að retta þér já. þó að fætjöndinni virkiki þá því ég get ekki gengið þú, það, þú veist alveg aftengdur veruleikanum þrátt fyrir að hann er að þannig að fyrst, fyrsta því, hugsun sem að fólk hugsa að vakna upp og fatta fætjöndinni virkiki, að það sé hræðilega tilfinning en þú veist að segja að þú hefur bara verið í afnættun já, já, eða þú veist ég bara þetta bara svo mikið Eitthvað sem að þú skilur ekki, eitthvað sem að er svo, bara svo beyond allt sem að í rauninni getur gest sem við getur ímyndaðir, mm -hmm. að þetta bara kemst ekki að, mm -hmm. skilur, og það var, þú veist, það var þannig í langan tíma, fyrst bara svona, nei, það bara, þú veist, hm, ég þarf eitthvað enn að redda þessu, bara þetta er ekki eitthvað svona, en síðan, þú veist, síðan liggi þann á einum í fjóra klukutíma, því að við erum inn í skóinum, þá geta ekki bara komið á þyrdlu og ná ja okay þannig að þa ég er á í fjóra klukkutíma á ísnum á þessum þessum litla skóavegi varstu að gera ein kaldur <coughs> jú kom inn í 31 gráðu 31 gráðu ja ég hefði verið á honum í klukkutíma við bót þá hefði ég frosið til dauða sían var ég líka með hérna blæðingun á heilan og samfallin lungu þanna það var svo það voru, voru fleiri en eitt faktor sem að drápa mig næst við hvað er að mérst sem þú manst síðan eftir þetta? Eftir að hafa leiðið hana Já. síðan bara síðan man ég eftir að þegar að björgurnasveitin þurftu að bara þræða alla skóveina í fjallinu, mm. þessum það tók þetta svona langan tíma síðan koma þeir hana og ég man eftir því að þeir koma hana og síðan bara sprautaði með nýðu með ykkuru og þá bara ekkert, þá er bara non mm. í þrjá daga Var þér haldið svovandi, bara til á það. Já, bara, hérna, koma, sko. Mm -hmm. Sian bara, manni eftir því að ég bara opna augun einhvern veginn og þá er ég einhverju svona kremlítið og herbyggi. Svo bara stendur fjölskylda mín allir einu fyrir frá mig og ég bara býtu þér þetta svona alvarlegt að þau hafi flogi hringað við hvað er eiginlega að gera þérna. Síðan eru þau alls svona hálfgrátandi, svo fara þau út, svo kemur læknirinn inn og það bara, Það var sem að gerði aðgerðin á þér, það tók átta klukkutíma og ég rekonstraktaði öllu bakinniðinu. Þetta er ónýtt, þú mynd aldrei ganga aftur. Sannan við þér bara svona. Bara kalt og beint. Úf. Og það, það samt skipta ekki máli. Þrátt fyrir að maðurinn tauga sérfræðingurinn sem opnaði þig og sá þetta allt saman, mm -hmm. segir þetta við þig, það var samt bara, nei, þú, nei, nei, ég mun, ég skilur, Og það bara það tók ekkur sko 2 3 ár að brjóta þessa afneitun niður sko. Það var þanna tilfinningin þín af því maður hugsar einhvern einn að vera að vakna upp og svona horfa á sína svo kemur læknir og segir þetta við að þetta hlut vera bara versta augnablik á íviðinar. Já, nei nei. Það er ekki þanna er þér. Nei. Það var miklu verra augnablik þegar ég áttaði mig á því að ég gæti ekki tveimur, tveimur árum síðar. Hvat við ársum 2 og 3 árum? Ég, Þú, ég bara að labba? Ég ætlaði bara að labba sko. Ég ætlaði bara þúlust að menn bara einhverum svaka einhverum ofurævingum bara allan daginn og gera allt eitthut veginn. Ætlaði ég bara að vinna þetta eitthut veginn sko. Mm -hmm. Hvar liggur línan? Af því nú myndu náttla einkur segja að ætla bara delusional skiluru ja. en þú ég meina bara... samt kanskje einkur segja ef það á að vera mögulegt að labba aftur og einkur gerir það þá myndu það væntanlega gerast svona. Mm -hmm. að Ef þú sterka trú á Og ætlirðu nógu mann staðferðir er við leið þann eftir að þú byrjar eitthvað með þessar ævingar þá bara raunverulega leiðir eins og þú værir að fara. Já þá var sérstaklega þúst þegar að ja með þessar stóðtækjafræðinga og og þeir voru að smíða einhverar spelkur og eitthvað og engin af hérna sjúkraþjálvarorum á grennsó svar eitthvað svona vissi alveg almenna þetta væri. Skilur. við vorum svona riðji eitthvað nýja braut mm. þú bara svona hérna hjólastóll handa þeir og við fittum ferði við kanta og eitthvað svona. Það var þúst jó ja ég gerði það, en setti mesta áherslu á spelkunnar á labba á hægjum og þú veist, ég var með göngugrindi, þú veist, örgulega eitt ár og svo skipti yfir á hægjum, þetta var ógeðislega mikið við sko. Og varstu bara það. að? Já, bara að alltaf og þetta var bara svona, var örgulega í sex mánuði bara með þessum sjúkla-dedicated sjúkjartalurum sem voru bara að læra með mér, skiljum það, það hafði gert þetta. Hvað var þá sem varst að gera? Bara einhverja æfingar og... Já, bara endalist æfingum, en aðalega var það þú veist að, að læra ganga í spelkum án þess að finna fyrir jörðinni eða að vera með neitt fyrir neðan. Ja. Mjög erfitt. Hvernig, hvað er það sem gerist? Bara, kaupaðist, mæna bara sundur eða þú veist, hvað er Já, það nánast, gerist? sko. Ha. Hann sagði, læknirinn sem maður skarfið, hann sagði hérna hann hefði farið eina alvi í sundur og það var verið einhver þráður sem var eftir sem að hann eitthutveinn konstruktaði nýja draslinu að það sem sagt T12 það er í miðbakinnu eða sem sagt neðsti thoracic liðurinn sem að bara hann bara eitthutveinn allt saman og hann bara eitthutveinn splundraðist út sko mhm tók hann stykki úr hérna úr mjöðminni og setti og bjó til nýjan t-12 basically, mm -hmm. þá sagði mér að þú veist það hefur verið eitthvað þráður þarna sem mann gat búið þetta til í kringum, mm -hmm. það hefur verið það eina sem var tengt, annað væri bara ánýtt En þegar að þú veist að koma hérna til mín á þann og, þá, og þú ert með hérna að hliðina og það er hægjur mm -hmm. uh, Er það hvað þú getur gert núna, er eitthvað að því að þakka þessari vinnur sem þú lagðir á því að ná eft algjörlega, þú veist ég, það var þrjóskan og afneitunin sem að kom mér svona á fætur, skilur ja. og það, þú veist, það var, þetta var afneitun, skilur, þetta var, þetta var delusional skilur, ja. en þetta samt kom mér á lappir, skilur, og ég er En er það þá delusional? Nei, <laughs> ja, þú veist, að halda að þetta geti lagað þetta er yes. delusional, skilur, en það að hafa gert það er mjög jákvætt Varstu þó ekki að brjóta einhver blöð í að geta staðið svona mið af hvað Jú, jú. og það þú veist, það hefur hérna það hefur hjálpað mér mikið skilur þú veist að bara andlega heilbrýtt að vera í auknæði aðra og geta að labbað upp tröppur og farað inn á þröng svæði og svona mm -hmm. sem að ekki það hjólastallinn býr ekki upp á neitt að þessu Nei. eh, og síðan aðalega er veist, að, að beinagreindin líkaminn er að bera ein þingd Einmitt. skilur við beinin fá þingdarablið í hverju skrefi, þannig að sáðu við mig að það væri kostur og gallar við bæði. Mhm. Mm og hjólastólinn er að þó einmitt þetta að ef þú ert bara í hjólastóli þá fara að komast óskerirug vandamál út af því. Já þú bara það, mynd, að þú getur ímyndað þér að þú kippir þyngdaraflinninu sem að við höfum þróast í milljónir ára við að vera á jörðinni ef mm -hmm. þú kippir því alltinn í bara burtu. Ég meina það er það er major vandamál það er bara eins og þú ferð geimstöðuna og ætlar bara vera þar. Einmitt. Þú rústar líkamanum með þessu. Einmitt. Eh sem hjólastóllinn gerir. Það þú talar um þessa afneitun og þess að þú sko þetta manstu þú eftir augnablikinu þegar að það rann af þér afneitun? Já, það var þegar ég rundi 2014 ég Hvernig, þetta, hvernig ég, gerir það? Ég, ég hafði búið til hérna, hérna bíómynd þannig að fyrstu árin eftir Hérna var það myndin um Hálandið? Já, bara um Ísland Náttúruna á mannlífið og svona á Íslandi mm -hmm. Svona non-arative mynd sko. og hún hafði svona þú veist, jú, ég var í öllum endurhæfingunum og, og í þessari afnætun minni en síðan var myndin svona líka rosalega dreigð mig út úr þessu vekkutvegin með því að vera bara setja set ath alla athegluna þangað mm -hmm. þannig að síðan þegar hún kláraðist, þegar hún er að frumsýna það og þegar það er búið þá kemur það sko Manstu hvernig það kom? Já, ég, ég man eftir að ég var bara svona, svona hálfkerði mig út með þessari mynd sko. mm -hmm. fatt að ekki hversu þreyttur ég væri eftir, fyrir þetta var búið mm -hmm. og þá er bara svona einhvern veginn rund ég í gólfið og þá kemur þetta vakum bara hvað ég að gera núna, skilur uh, og þá bara veist, þessi þreytta og þetta vakum saman það bara kemur einhvern veginn á sama tíma að myndin hefur ekki lengur þessa, ég hef ekki lengur þess að uh, Þú veist, þessi, þessi athegli í allt í einu tæmist ég, hún fer ekki lengur í þessa mynd þannig að ég er svona allt þetta þrennt kemur saman bara þú getur ekki, þú veist, þú er búin að reyna í þrjú ár hérna að mm -hmm. vinna þetta, það er ekki að fara að gerast þannig að það er bara, þú veist, þetta er bara þetta bara þetta er rosalega erfitt mm -hmm. ég er hrýn í jörðina sko. ég er bara algjörlega disfungsional í heilt ár sko. heilt ár, Já. þannig að við ætlum að tala síðan um það að við erum að koma því með hvernig þú hefur notað það sem í daglegu tali eru kallað hugvíkandi efni jaa uh, en þegar þú segir heilt ár varst þú bara kominn í gífurlegt djúft fundlendi eða jaa einu sinni bara djúft að gerir sko heilt djúft að gerir bara. Ha, ég ég geti ekki myndar mér er ég á að byrja að ra skoða Suusetal klinikkinn í í svisskó hvernig virkar þau ha hvernig virkar þau þú bara hefna er líknadróp jaa Nú ekki mikil umræða um það á Íslandi. Nei. Það er hefur ekki það er ekki verið mikið um það hér. Og það er ekki tilt í lögum með að það hefur aldrei komið upp svona alvarleg case þar sem einhver hefur vilja gera þetta. Neimitt. Og það hefur ekki verið einhver ein lagarammur fyrir því. Að það gerist í öðrum löndum. Þannig súisættar clinic er þá clinic þar sem folk fer til að enda líf sitt því að það er of mikil þjánning sko. Wow. Og þú ert byrja að byrja og þú lýsir síðan fyrir okkur kannski ferðalæginu þínu upp úr þessu mm. og hvernig þú byrjar að því að það er heldig bara á meðan að við erum að tala núna þá er að verða rosalega mikil breyting í samfélaginu varðandi þessi efni mm -hmm. þessi hugvikandi efni þetta er búið að vera eitthvað neginn svona þetta er búin að vera núna áratugir þar sem að þetta er eitthvað neginn búið að vera alveg út umræðunni og svo er þetta núna koma inn einhvern af fullum þunga og þegar að þetta viðtal okkar verður birtt þá er ég búna birta viðtal við Harald Erlendsson Geilanhni sem einmitt segir að þetta sé stærsta building í sögugerlunum sánar korki meira en mína í sögunni ekki bara núna á síðar bara, bara í sögunni, sögunni. þar segir hann en anna spurningin þú tú framalangunum ja spurningin myndir þína þá kanskje hvernig byrjar að komast í tæri við þessi efni og hvernig svona, þú spyrir að skoða á internetinu eða þetta er svo að þetta byrjaði svona eiginlega að sko ég, ég hafi prófað þetta einu sinni áður sko, fyrirslís þegar ég var hérna á, í Indonesia 2007 Hvað prófaðu þá? Uh, sveppi Já. <coughs> og gerði þetta með félag mínum nýr á Bali sko, af því að það er, er þetta bara gert einhvern veginn uh, Þannig að við bara svona erfu við erum hérna í Indonesíu við gerum þetta einu sinni aldrei aftur af því að við heldum þá að þetta væri bara hálgertur heila skaði. Þannig að við vorum bara tilbúin til þess að fórna nokkrum heila til að fá upplifunina einu sinni og svo bara aldrei aftur. Þú okay. þú ert var svona varmaður heila þú skilur mm -hmm. þetta þetta þessa trúðu maður. Einmilt. Þá sýnir klikkuninna í því hvernig þetta hefur verið birtist sko. Mm -hmm. uh, og okay og við gerum þetta og þetta er bara gamann og tungl dlettur á himnum og eitthvað svona á strandinni sko. <laughs> sko og þetta var fóða skemmtilegt sko. og síðan bara svona ok, þetta er bara að það verðum bara búinir að þessu og svo bara heldur þetta í mörg ár skilur, bara gerðum þetta aldrei eftir mm. Mm. og síðan er það ekki fyrir en eftirslýðis þegar maður virkilega þarf á að halda skilur að þá á ég þarna einn vin sem að hafið þá hérna hefð það að gera þetta með vinnísunum alltaf fyrir jól inn svona ári og síðan er þarna eitthvað 2000, þetta er samt ennþá meðan ég er að gera myndina 2013 þá kemur hann heimti mín þarna, rétt fyrir jól og hann bara, nú gerum við þetta saman mm -hmm. og ég gerir þetta og það alveg bara opna svolítið huga minn sko þrátt fyrir að það er enga vegin til að dýla við eitthvað erfitt Men. það er bara að opna þessa vitt sko mm -hmm. Og eftir það þá, svona, fer ég út að tína og, og byrja svona, þess að skoða almela um þetta. Og þá er það komið á netið, skilur réttar upplýsingar. Þá eru þau búin að vera með rannsóknir frá 2006, skilur þau og þannig 2013, 2014. Mm þunnar rétt upplýsingarnar eru alveg til ef þú þarft bara að leita að þeim. Mhm. Mm Skilurðu. Þyrst að tala um rétt upplýsingar þá tala um hvernig sílósípen virkavefni í sveppum hafa verið notað varðandi áfallastreytu, kvíð og þunglundi. Já, basically og bara þú veist að þetta hefur ekki þetta er ekki, við erum ekki bara búin að nota þetta síðan þá, við erum búin að nota þetta í 5000 ár. Mm -hmm. Skilurðu það eru það eru kultúrar í Amazon og út um allt í heiminum sem hafa notað þetta sem svona, eh, svona eh uh, í þúsundra ára sko. Ekki er eitthvað sögun og Íslandi varandi það. því væntanlega að við tóku tala um Amason þortu væntar að tala um efni sem eru þar í frumskóunum. Já varska en, en ég varska og svona en á Íslandi væruðu að væntanlega svepparnir sem hafa verið hér. Jú, jú, trjónu peðlan. Trjónu peðlan. Peðlar. Já. Eh uh, hún er hér sko. En Ég heldta að sé til voðalítið um þú sést máir hefur bara heyrtt um víkingana sem áttu berserk sveppi eða eitthvað svona mm, mm. sem eru svo hálf eittræðir sko eða þú þar áttu alla að vita hvað varst að gera sko. Þannig að ég heldta að sé vot lítið til nema um mm. hér sko. En fannst þá eitthvað þegar du gerir þetta þarna með honum? Já þá bara svona hérna ég meina þá bara snar breyti ég skynjun mín á raunveruleikann og það hæfur mikil lár hjá mig hvað þar er. Þá er bara, hérna, þú veist, þú bara horfir í kringu þesskilu og þú, það er eins og þú, þú veist, sér liti og vekkir anda og eitthvað svona, þú veist, þetta er alþekkt að þetta gerist, en, en lengra en það, þá er það meira svona eins og, þú veist, ef þú horfir til dæmis á rós, Skilur það sem við sjáum núna ef ég leyti að hafa rós mm -hmm. að þá horfir þú á eitthvað og vinstra heila kveli kveikir á ja þetta er rós hún er rauð hún er svona í laginu ég þekki þetta form skilurðu þannig að þú ert meira að sjá það sem að þú categorize sem rós heldur en actual rósinna skilurðu þann í svona ástandi þegar þú ert í svona hreinu bara svona hreinu skynjunar ástandi og horfir á rósina, þá er allt þetta ekki til staðar og þá horfir bara beint inn í sköpunina sem er, ljós, sem er rósin. Mm -hmm. Fattar, þannig að það hún hefur miklu dýpri áhrif á því, þá sérðu bara hreina skapaða fegurð mm -hmm. og það er það sem að hefur áhrif skýrðum. Mm -hmm. mm. Það er svona svolítið þannig. Hvernig hérna, að því eitt er síðan, emitt, einhver svona upplifun og meðan þú ert að taka hvað svona? En hvernig byrjar þú þó að upplifa þetta að hafa síðan ári á raunveruleika þinn eftir að aðtöfnunum líkur? Já, það er eiginlega svona þú veist að þú bara svona fattar allt í einu að raunveruleikin er ekki bara á einhvern einn, skilu, hann er ekki bara svona skilu, hann er bara svona af því að ég er búinn að láta hann verða svona mm -hmm. skilu, það er í rauninni bara hvernig heilinn þróast þannig verður raunveruleikin þinn, mm -hmm. skilur þannig að ef að þú opnar hann svona og kveikir á allt öðrum, bara þú veist, þú, þú blandar heilastöðunum allt öðru sér saman undir þessum áhrifum og þannig að þú víkar út veruleikan rosalega mikið, það hefur rosalega mikil áhrif á hvernig þú sérð allar hluti mm -hmm. og það byrjaði það process hjá mér þá, sko mm -hmm. en þetta var samt svona þú veist, svona svona fyrstu tilraunir voru þarna í kringum þennan, þennan tíma, sko mm -hmm en það var samt ekki svona fyrir ég var í djúpa þunglindinu og á, hérna, þá, ég bjóði þýskrándi þá sko mm -hmm. og það var ekki fyrir enn ég var þar alveg á kafi í þunglindinu og fór út í skó og átt sveppi þar okay. uh, sem að það svona virkilega byrja í að reyna að díla við þetta sko okay. Hvernig <hæm> hvernig hjálpa þessi efnið er síðan að dýla við þann raunveruleika sem þú eftir að afnætuninni líkur Það, það er erfitt að útskýra það en hérna það er eins og bara svona að þú, þú kemst ekki upp með þú kemst ekki upp með að fara fram hjá neynu sem maður er satt í þessu skilvu þannig að þú veist, í, með kannski men meina ská er ég meina að það ég kemst aldrei undan þessu þetta er bara allt hér mm -hmm. En ég er samt í afneitun með það. Fatar, mm -hmm. ég get samt einhverveginn snúið veruleikanum þannig að þetta er eitthvað annað en það er. Akkurat. Já en í þessum athöfnum þá er það ekki hægt. Skil du verður bara að horfa ofan í þetta. Er þetta þá eitthvað þannig að þú þú þú færð þau tækifæri til að þíl að við erfuðum hlutina því þú færð að sjá það bara alveg eins og það er. Getir ekki flúið. Þetta er bara svona eins og Sara kallar þetta, þetta er bara speiglasalur skilurðu mm -hmm. á allt sem að er inni þér. Ef að það leinast mikið að vandamálum og erfilingum þar, ja þá er það bara speiglað. Mm -hmm. Skilurðu þá færðu bara að horfa framan í það. Eh. Uh, Þannega þúst það er það getur verið mjög mm -hmm. skeri. það er erfitt að facea sjálfan ja, mjög... Það er mjög erfið, erfitt erfitt uh, en það er samt mjög holt. Mm -hmm. Er það þá ástæðan fyrir því að margir sem að fara í svona sérimóni og upplifa hana mjög erfið á meðan á henni stendur, segja síðan kannski samt að þau spurðir eitthvað mánuðum setna að hefur vilja sleppi svo eða myndur vilja endurtaka það og þá segir fólk ney, ég hef aldrei vilja sleppi svo og já, ég verði til endurtaka það. Þó þetta hafa verið erfitt. Já, það er af því að þau sjá árangun í því að feysa erfið að hluti. Mm -hmm. Þau sjá að það ger þú starf fólk fer í þessar, í þessar þessar atamnir á allt öðrum ástandum heldur en í í svona einhveru efni þar sem þeir eru að flýja raunarleikan mm -hmm. Er þetta upplifuðu auð þú þínu tilviki að að því fyrst væntanlega ert þíssu rafnetinu og nú síðan þarftu að dila við þetta ef upplifur síðan og eftir því fara að koma eitthvað konar sátt? Já það var svona hérna þetta kom eina svona svolti saman þetta var þetta erfið ár þarna. Uh, þar sem að ég gerði í skógi og það bara gríðarlega erfitt, ég bara var bara grátandi og bara bara öskrandi á trén þarna í mm -hmm. marga hlugutímar mm -hmm. um, Var það breytandi sko ég? Já <laughs> <laughs> En síðan var, það var svona hérna, einhvern veginn valdi rosa góðan dagið, þetta var svona haust okay. og það var rosa fallir haust lítið og svona og ég hefði bara farið lengst út í skó og eitthvað mm -hmm. og var bara alveg einn, það var ekki maður nýst sko, var þarna og hát bara mikið að þessu eh uh, og svo var þetta svo erfitt þá ég var bara æskandi og bara einhver dag ein bara ég mei ég þetta ekki og grátandi og en síðan einhver dag ein kom sólin og einhver dag ein bara svo í gegnum skóginn og ég sá bara svo ona einhverra dýrlega fegur í ljósinu og því öllu saman þannig að mm -hmm. þá var eins og þá var eins og það væri eitthvaur einhver kraftur að hjálpa mér í gegnum þetta mm -hmm. þrátt fyrir að þetta væri það erfita í heimi mm -hmm. þannig að það var það var mjög sniðurð hafa gert það þrátt fyrir að Nei, hvernig er þá prósessin og eftir? Þú segir mig svo bara þáttum að þannig er þetta búin að gera þetta. Hvernig eru síðan dagarnir og eftir? Þeir eru svona, þú veist, þetta er svona leist eitthvað á læingi og byrjað eitthvað prósess, en þetta var samt í og samt í þunglindi í marga mánuðið þannig eftir. Mm -hmm. Síðan er þetta ekki fyrir en að ég aftur til Íslands vorið 2015. sem að uh, ég hef kem heim og ég bara svo að byrja aftur að integrate inn í samfélagið og byrja ekkert við að gera eitthvað mhm mm eh sem að ég er eitthvað undrarveran hátt næi að, að setja einhverar rútínur á stað og af ég get það er svo erfitt fyrir mig að vera í rútínu af því að ég með mikinn sársauka í hnjónum sko mm -hmm. og það hann kemur bara einhver tímann skiptir ja. þannig að það rústar öllum plönum og svefn og öllu saman mm -hmm. skiptir það er svo erfitt að bara halda einhverum hring einhverri Hringra á sjá mér sko. Já, en einhver dag náði ég að gera það þarna. Mundur þú þá segja því þú, þú að, að þú sagðir að þú væri sammála Haraldi með að þetta væri sérsta biltingi sögugælnum frá þeinar? Já. Mundur þú þá segja að þetta hafi bara bjargað hér út úr þessu djúpa þunglinguð sem var að lísa? Já, svona, svona, svona, þetta var byrjunin á því sko, og mm. síðan setna kom sem sagt miklu meira process í þissu. Mm -hmm þannig að þetta var alveg þetta var process sem tók mörg ár en það var samt þetta var algjört kora, algjört kjarni á því að e, bjarga mér úr og svo mm -hmm. þannig að þegar kemanda heim að þá þá var ég komið með nýtt æði sem að var sérst að taka myndir af geimnum ok og ég fer bara á fullt út í það og byrja vinna líka á össuri eða þróa þessar hægjur hérna mm -hmm og svona þannig að það var alveg nóg að gera sko. Og svo fer ég bara nótt eftir nótt eftir nótt bara út þegar það er stjörnu bjart sko. Og er bara er með svona móðora og alls konar tölvu búnað til að leysa trakka himininn til að geta tekið myndir í í margar mínútur og margar klukkutíma sem á þess að það hreyfist skilur, þú veist, ef þú bara setur mynd af í á himinn og tekur mynd, þú getur kannski tekið í 20 sekundur ef þú gerir það lengur, að þá verður þetta bara sér línum af því að jörðin er náttúrulega snúast mm -hmm. þannig að þú þart að cancela þeirri hreyfingu mm -hmm. og þetta var svona einhver fræði sem að tók einhver tíma að læra skilur og að kaupa búnað og svona en ég gerði það og var, þetta alveg tók allan minn hug bara hana mm -hmm. á þessum tíma og ég fók bara að það var bara, úti, nótt eftir nótt og var bara merge við alheiminn þarna. Okay. Og það var líka mjög heilandi fyrir mig. Mm -hmm. það var hérna á 2015, 2016. Síðan hvað 2017 þá hérna bý í Reykjavík í, í hérna í Garðabær og missi í húsnæði sem eigir í. Og verð þanna næsti heimleysaus en fyrir einhver að einskæra heppni nokkrum dögum áður þá bara og þá fæ ég hennan suma, þá kemur upp í henduna með þessir sumabústæðir út í raskati, þannig að ég selv og í á reykjarnissi, mm -hmm. það sem enginn býr. <hæll> og hann bara, herrðu, þú getur flutt í hennan sumabústæði þegar þú vilt, og ég bara, ég gera það bara, það eru er frábærðar, hérna, myrkus aðstæða þannig, ég, ég fer bara fullt í stjörnu <hæll> hefna, myndununa, mm -hmm. og þannig að ég flytt þangað út í raskat, og það er ekkert þannig Okay. ekki neitt. Það er einn kona sem að safna drastli úr sjónum sem að bjóða þarna, sem var mjög skrítin mm -hmm. annars var enginn hann mm -hmm. uh, og ég flytt þangað og býð þarna í heilan vetur uh, í einangrun Þannig <lýrð> að heilan vetur hver selvu og ég reikinir sig? Já, þetta er þarna á milli grindavíkur og þólafsafnar Þannig þú segist búi í einangrun og það bara ekki uh, að umgangast fólk? Að miklu leiti, þú veist ég kom, ég var með vinnu jössurri og átti í bræður og svona í bænum þannig ég kom alltaf í bæinn svona öðru kóru en síðan átt bara snjóaði ég inni þarna skilur það var, það er, þetta var í það er engin ruslaþjónustæð það er ekkert mokað, það er ekkert að þessu sem að við teljum eðlilegt mm -hmm. eðlilega þjónustu, Nei, það allt það er ekkert í staðar okay. þannig að stundum bara snjóaði bara alltaf í kað þarna og ég var bara fastur í þér áru ykkur. og þá Var ég semst bæðið eða það var stjörnubjört, þá var ég að skoða alheiminn og eða það var ekki stjörnubjört, þá var ég að geta sveppi og skoða internalalheiminn. Þannig að ég fó bara út inn, út inn, bara til getis. Ok, og hvernig <laughs> og... komst út út sem vetri? Þetta var algjör endurfæðing, sko. Okay. Það var alveg glæsilegt tímumbil. <laughs> það var gott að það var ég búið, skilur, en þetta var samt alveg algjört gull, sko. � Sagði, nú erum við nógu mikið sérumóni að vera svona mikið eitningst þá mm -hmm. út í raskarninu, líka að taka svepp <laughs> Já <laughs> Og hvernig, þegar þú segir endurfæðing hvernig upplifur endurfæðinguna? Þetta var svona eitthvað einn bara svona eins og ég hefði þú veist þú veist ég átti, átti mörg tripp sem voru skelfilega þarna skilur bara þú getur ímyndað eða þú ert einnarna og þú heldur að sé góð hugmynda í þetta sveppi Skilur, og síðan ýturuðu og þegar við búnum að kingja þessu þá allt innu fattarðu að það er blind bilur úti, maturnar klárast, jeppinn er fastur, þú ert aleit, það er ekki hætt að sækja hjálp, skilurðu? Þetta er bara hvað er ég að gera, skilurðu? Mm -hmm. Og þá ferði ég gegnum rosalett myrkur, fattarðu, en mm -hmm. ég komst alltaf í gegnum það og þegar þú kemst í gegnum það þá bara ákveðinn veginn verður að einhverri upplýmingu, þannig að þetta var einilega full circle og sko. mm -hmm. endurfarðin einhver dag ein bara á Ég nota annan tíma bara, þú veist, ég er þarf að skilja hvað raunvörlegin er. Ok. Og svona að ykkur leiti, þú veist, ég held að maður getið aldrei fullkomlega að það, en að ykkur leiti hjálpa það við að eitthvað veginn a, að geta verið í þessum heimi með þetta alvarlega vandamál. Mm -hmm. Margir sem að fara í gegnum svona serumúnir, hvort sem að það er sveppur og sílóseipenn eða DMT-e, mm lísað með það að fare fyrir aðra víttir. Þetta er þannig. Já, þannig ferðu þú ert að segja hvað er raunveruleikinn. Já. Ertu ekki svolti að leika þær að raunveruleikanum með því að vera einmitt að taka sveppi og þúst þú varst var engin partur aðers sem hugsaði að þetta er ávísun að Gerð <laughs> En ég var bara ekki hrædd, ég var bara veist, ég, mér fannst þessu ég hefði engan tapa sílu. Þeir bara þúst Hann kemur kort ger ég þetta bara og fer í gegnum þetta ferli eða ég bara droppa það þissu skilurðu. Mm -hmm. Þanne að ég kominn út í það að bara fuck it skilurðu. Já, ég síðan eftir þennan vetur sem að þér fer að líða eins og þú eigir að fara að hjálpa öðrum? Já, það var, það var, í þessum vetri sem að ég byrja að gera það. Sem mm -hmm. samt að það vinir og einhverir komu þangað mm -hmm. og ég gerði þessa ratarnir með þeim. Mm -hmm. Af því að ég hæfði séð hvað þetta gerði fyrir mig þannig að það er svona að byrja það sko. þannig að það væntanlega það er áhuga það því ég er búin að kynna mér þetta svo mikið þannig mm -hmm. það eru örgla margir að hlustu að horfa sem að hugmyndin um sveppi er í mitt bara eitthvað svona ung, unglingar eða ungmenni á djammennu og, og hendri sveppum hún í áfengi og svo var eitthvað sem að hoppaði fram að svörlum með eitthvað þannig sko. að Og það er, það gerist, það er til. Já, ég ætla einu að, að spurja út í það bara í allri þessari umræðu um þetta að þá þetta þessu efni geta alveg verið hættulegt ef við erum notaðu rangan mm -hmm. Það er bara <klið> þar oft miskilið hvar í hverju liggur hættan. Mm -hmm. Og oft fólk sem að hefur ekki exposure við það, það lítur oft á að það bara að breyta huganum svona er hættulegt. En það er ekki hættulegt. Það sem er hættulegt er að gera það í aðstæðum sem að eru suboptimal þegar þú ert í einhverum partíum eða þú ert kanski ekki full þroska eða unglingur eða eitthvað og þú og þú gerir þetta án að vita hvað þú fara út í í aðstæðum sem eru óstjórnlegar skilurðu þú í partíi þá getur verið nice og getur verið voa gaman en það getur líka bara einhver komið inn í partíi sem að er kanski bara með einhverna neikvæðni eða ofbeldisfullur eða eða eitthvað og þá er það, gerir það mjög gerist að þetta getur bara farið í eitthvað gerru við sko. mm -hmm. að helvíti sko. þetta íkir upp þetta ígir upp allt sem er í kringu við þig mm -hmm. þess vegna er svo mikilvægt að gera það í safe ástandum. Mm -hmm. En ef að þúrt búna ef þú veist alveg þú sést sérstaklega ferð í eitthvern með athug sem veit konnar er að gera, hann hann gerir þetta allt klárt til þess að ástandarnir séu alveg ein skóðar og hætti er mm -hmm. og er sían við hliðina áður til að halda í hendina áður til að face á erfileikana þína. Þú sést þetta er allt saman sett upp í uh, bara í, þa, í þá umgjörð til þessa eiga djúpar uppleifunir mm -hmm. og án einhvers konar utan að og þa, þá er það ekki hættulegt þá getur það bara veri erfitt eða, eða algjördýrð skilur við að bæði en ekki hættulegt en það er rétt að taka það fram að það er náttla ef að fólk kynni sigra þá náttla bó að vera rannsaka þetta mm. mjög lengi í þessum tilgangi að hjálpa hermunum með áfallastreytu og kvíð og þunglynd og þetta er sérstaklega bara þessu Bandaríkjunum með þessar rannsóknir búnað í gangi mörg mörg mörg árr og það er líta mjög vel út hvað gerir það og er það og það er líka sko það fer lengra aftur veldur það þú ég núna erum við, núna erum svona, rannsaka, er svona þeir byrjuðu mm. 15 ára alvöru skilurðu doppelblind placebo-controlled studium mm -hmm. sem er það sem farf til að vestranir heimurinn trú einhverju yeah. Já, þannig að við erum með 15 ára því og þannig að það er mjög, mjög erfitt að afneita á rangrunum þaðan þannig mm -hmm. að það sem er líka er áðurinn að þá að bannað fyrir 50 árum hérna 1970 þegar Nixon bara setti algjört banna á allt saman mm -hmm. að fyrir það voru 10.000 rannsóknir sem voru gerðar það voru kannski ekki alveg á svona strangar eins svo í dag en það voru samt 10.000 rannsóknir mm -hmm. sem voru gerðar frá 1950, 1955 til 1970 þar var verið að trýta skilur alkohólisma og alls konar gæðræn vandamál og svona með svakalum árangri mm -hmm. síðan var þetta bara allt í einu banna allt í einu og eða þú fórst síðan í sálfræði þú varst aðeins yngri og fórst í sálfræði eða í eitthvað hefðu sem greinum þar sem þú varst að reyna að við sálfræðilega hölluði og ferri síðan í þetta nám er, þá er bara ekki talað um að þetta hefur verið gert skilu. þetta var bara þurrkað út mm -hmm. skilur úr sögunni og síðan veist, já, síðan er bara 50 ára af engu og svo núna aftur eftir 2000 byrjaði það sko. mm -hmm. og þá allt einu kemur að ljósa að það var til fullta data í fyrir þennan tíma þannig Hvað myndir að þú segja við, við þá sem er að lusta að horfa sem að, uh, að þetta með Nixon tíman þegar það er bara hérna war on drugs og mm -hmm. þetta er allt settin til sama hatt. Já. Hver myndir þú segja að vera munurinn á að því umræðanum þetta hefur dóld ofti í gegnum tíðina verið að við tölum um sveppi og allest ég og efni. Hver er munurinn á þessu og síðan því sem væri að þetta kalla bara hardkorfíkni efni, eins og amfetamín, kókain mm -hmm. uh, heroin. Fyrir Já, fyrir. Uh, sko að það er uh, við tökum um þetta sem spektrum að þá er sérst að öðrum einu spektruminu eru efnin sem þú notar til þess að flýja vandamáliðin og raunverleikaðin og sem að gefa er alltaf sömu áhrif Skilu, og það er kokain og amfindamín og áfengi og, og allt þetta að þú veist að þú farið bjór eða nokkra, þú veist hvað er að fara að gerast þú veist að þú verður að svona mildari, þá verður auldra að tala og svona kærfuleysari og þetta verður allt saman næs nice og þú þarft ekki að hugsa um vandamálina meðan mm -hmm. og veist alltaf þú fær þetta og þa þannig eru, þú veist, slæmu fíknefnin mm -hmm. þannig þú ferð alltaf þangað aftur og aftur og af því að þú veist alltaf hvað þú færð þá ferð aftur að þangað aftur mm -hmm. uh, á meðan sveppir og ellist ég og DMT það er alveg hinum einn á spektruminu þú veist aldrei hvað þú færð og þú veist bara að þú, þú fært kannski að upplifa ykkur að dýrðu eða ykkur að algjöra, uh, ást eða ykkur að algjöra erfileika þú veist að feysa hlutina mm -hmm. þannig að það er alltaf óvænt þú veist ekki hvað þú að fara út í og það getur verið svakalegt eða erfitt eða hvað sem er en þú veist aldrei hvað að færi þannig að það er, alveg, það er svona antíadikti með að við hitt sko Mundurðu segja að það væri þókarski helsta skýringin er að þetta væri eða kort erð að þegar það er sagt að ekki fíknnefni. Mhm. Mm kort erð að það er bara ítrekkundi fíknistöðvar í heilanum eða einmitt þetta að af því þetta er óvænt og af því þetta reynir á að þau bara langar meira að vera gerð oft. Það er bæði, skilurðu. Það það, það það kveikir líka ekki á á sömmu fíknistöðum í heilanum og hinefnnin. Mhm. Mm skilurðu þetta, þetta er allt þú sést við getum kallað þetta allt saman efni en við getum líka kallað bara hvernig heilinn virkar Skilu, það, það, er, það, meika, það er það meikar það er það meikar ekkert sens að kalla þetta einhver fíkniefni og ekki fíkniefni eh mm -hmm. uh, þú veist það er eina sem að þau sameynlegt með öllum þessum efnum er að það breytir hérna í hvernig heilan virkar fataru en það er alveg gjör ólítt í hvernig þetta breytir honum. Mhm. Mm það sem að þetta það sem við vorum að tala um áan að þú ferð alltaf í söm, sama flottan og það verður að fíknihegðun og kveikir á einhverum fíknistöðum í heilanum þá var þetta þú bara Og basically bara að þetta virkar eins og þú settur líkil inn í serotóninsystemin í heilanum, þannig að þú allt í einu kveikjur á öllum heilastánum í einu og snar breytur verulegarnum. Og það er, það er vakningin sem þetta gerir. Hvað myndir þú þó segja að væri að það gerast ákveðnum hlutur á meðan þessi verkunir í gangi mm. í heilanum? Já. Hvað af því setu síðan eftir þegar að verkunin er farin? Af því að nú eins og segir, nú virðist þetta verið að gefa góða raun við sko, og það er bara að rannsóknir sem bændi þess að gefa góða raun við sérstaklega svona, kannski ennskorið persistent, þunglind og kvíða sem hefur Já. ekki hjá einstaklingur sem hafa illa svara lifja meðferð og illa mm -hmm. svara samtalsmeðferð. Að þá virðist eitthvað gerast þarna sem einhvern veginn kveikir í heilanu með fólkið þannig að það verður einhver breyting mm -hmm. sem virðist því að nú vera veginn átt Já, það er hérna, það er líklega sjálfsundrúngin sem á sér stað. Eh sem að er sem sagt þúlust venjuleg heilavirkni. En svo við erum að við erum að keyra í þeri heilavirkni til dæmis núna og flestir eru að keyra í þeri heilavirkni 90 til 95% á tímanum. Og það er sem sagt, það sem er kallað default mode network. Okay. Og það er sem sagt bara þúlust hérna er Sölvi, hérna er Pétur, þeir fá þessi nöfn, við höfum ekkert um það að segja, við bara fáum þessi nöfn þegar við erum, hérna, nokkra mánn á gamli skilur og svo bara gerist lífið við erum í þessum vinahópum og ferum í þennan skóla og eigum þessa foreldra og eitthvað svona og svo koma þessi áföll og eitthvað og þá verðuru til svona lífssaga og við erum alltaf inni í þessari koreið inn í þessari lífssögu er þetta nafni og þetta er þessi persónuleiki sem verður til yfir annan tíma og það er default mode að það er semst ákveðnar heilastöðvar þar er þetta cortexið sem að keyrir inn í og og svo er hérna visual cortexi sem að tekur inn þærjúrblýsningar og það er svona ákvæmna heilastöðar sem að vinna alltaf saman og það er svona svolítið eins og sá sem að stjórnar symfóníunni. Mm -hmm. Þú veist, heila, allar heilastöðunar eru, þú veist, all ljóðfærin í symfóníunni og sér þetta er þetta default mod networkin er svona stjórnandinn, sko. Mm -hmm. <clears throat> og við keirum alltaf út frá þessu, nema þegar við erum að skapa eitthvað, við erum í flæði eða við erum í þegar extremiþróttum með algjörlega núna eða í hugleiðslu þá erum við ekki inn í þessu kerfi. En í okkar samfélagi erum við lang oftast inn í þessu. Síðan ef þú ert með þunglindar einstilling að þá er hann bara þarna. Skulu þá er hann með allt og ofvirt default mod Þannig að hann í raun er það er mest aktívt þegar að þú ert ekki að gera eitthvað ákveðið og þú ert bara svona ekkert eina dagdreima, eða, eða hugsa eða introspection, eða það er ekkur þú ert bara svona einn að rærast inn í hugann þínum, mm. þá er mest overactive, og þannig að þú ert mjög þunglindur, þá ert bara að gera það ekkert annað, þannig að þú hreyfist bara inn í þessu og það verður ekkert einn einhvern ein grára og lífið er umjulegt og erfitt og ég nennu siggi og þá verður það að raunvöleikan innum þannig að þú actually gerir raunvöleikan grári og leðilegri mm -hmm. uh, þannig að þetta er bara svona vítarhingur sem að verður svartar og svartari síðan blandar við sílósýpinn inn í heilan að þá allt í einu slekkur á þessu kerfi og tengir allar hinar heilastuð að saman þá náttúrulega bara þú þá verður til þessi sjálfsundrún, þessi personleiki hverfur og þú fattar að þú ert allur raunvurleikiðin þú ert ekki bara þessi manneskja og þetta napsið og hélst áværir heldur þú ert allt í kringu þig uh, og það er náttúrulega að það er mjög erfitt að veginn, að láta það ekki af áhrif að þig En hvað er leikur línan hjá fólki sem í, gerir svona og þar færi það að sjá eitthvað sem segir bara ert að að niðni, þú ert að hætti að hætti sambandiðiðinu Og svo kannski eftir komin úr þessu og þá, hvað er rétt og hvað er ekki rétt? <læður> það er mjög erfitt, a, erfitt a svara að svara það spurningu. Því þú veist, mér finnst ég að eyra þegar er að tala við því að þú hafir upplifað, myndir ekki segja að þú hafir upplifað, hvað hef maður að segja, svona, alls konar raunveruleg. Jú, og ég hef líka farið alveg, þú veist, alveg horfið úr þessum raunverulega og skotist yfir í aðrar vítir, skilur du? Hvernig er þ <líður> það er mjög eh, mjög mjö sérstak. Já. Ehm Er þetta það sem ekki gerir að spyrja er svo kemur allt inn í þessa viku aftur. það að? Þá kemur allt að Og þá er spurningin, þú veist, er það ekki oft þar sem getur sían verið þeir sem fara í svona og koma ekki vel út úr því það er, þá líður er eins og er varðta bara eftir eðli hérna, sérumúnir, var þetta bara margt var þetta bara draumur, var þetta bara ekkert það svo raunverulegt en samt er þetta í þeir einhvern veginn svo, jú, þetta var raunverulegt en hér er ég eftir einhvern veginn mm -hmm. þessum raunveruleika þar að segja, ef þessi efni eiga hjálpa þér verður þá gælt að einhvern veginn að taka þau inn í þennan mánudars raunveruleika og nota, já, nota það sem þú sást eða fegst að vita mm -hmm. á endanum þarftu síðan kannski þú verist, þetta sýnir þ og er bara, þú veist, þetta hér er ekki gott fyrir þig, þetta hér er gott fyrir þig, en síðan gerir ekki í því. Já, og það er, hérna, já, þetta er svona, fólk sem fer í svona skiptist kannski í tvo hópa. Mm -hmm. mm. Annar hópurinn, þú veist, er actually fólk sem er actually að reyna að betra sig og er að vinna í sér og fer í svona og færð einhverjar uppljómanir og einhver, einhverjar, einhverjar speglasalli á sig sjálft og og vinnur síðan í því eftir á, skilur, byrjar eitthvað nýja vana eða fyrir mm -hmm. hugleyslu eða, eða, eða hvað sem er, skilur, og bara gerir eitthvað sem að stuðlar heilbriði eftir á, og þa það er integration inn, skilur, og mm -hmm. færði, færði eitthvaðar leksjúr og þú actually ert þá að gera þær, mm -hmm. eftir á. Sjönd eru til aðrir sem að og ég hef börjum með báðartegundir af fólki í þerapíu, skilur, mm -hmm. aðrir sem að eru bara eitthvað ein, leita að þessum uppljómunar uppljófunum uh, aftur og aftur það er bara svona, já, heru, þetta er hinn sann í raunvörleiki mm. og þessi mánudagur, hann er boring Skilur, þannig að þau eitthvað ein, þau festast í því að leita þessu aftur og aftur, en eru í samt í raunni föst Akkurat Er það ekki þó það sem gætu orðið innan gæsalab einhvers konar að þú ferð að Því að það er líðin svo þetta ástand eigi að vera varanlegt alltaf. Jú, og þú þú getur þú getur gert það, skilurðu? munkar hafa gert það í þúsundir ára. Þeir eru basically bara að gera þetta ástand varanlegt. Mm -hmm. ætlari, en þeir gera það bara á heilbreiðan hátt mm -hmm. með því að huglega rosa lá mikið. Nei, mitt, mitt. Þú veist hugleysla er í raun eða sama og sílósípinn bara í mjög vægum skammtum daglegt dæmi. En eftir mörg áraði þá ertu bara alltaf, ja, ég er allraunveruleginn inn og allt Mm -hmm. Þú veist, þarna erum við bara að fá short cut inn í það, skilur við, til að fá upplifunna til þess að síðan geta haft breytingar mm -hmm. í því hvernig við hugsum og framkvæm hluti. Hver myndir þú segja því þessi efni eru sett að því nú erum við búin að tala að þessum fíkni efni versus þessi efni, en síðan erum við að tala um bara hugvíkandi efni, þá erum oft talað um um síl og síl og síl og nællist ég og DMT. Mm -hmm. Hverju er mönur eru þessum? Að því síðan eru þessi efni náttúrulega ólí þau eru lík og þau eru ólík þau eru lík í þegar hvernig þau virka á heilan, þegar þau eru hérna meðin á spektrumunni, þau hafa áhrif á þau tengja heilan saman á, á, nýja, á nýjan hátt en eru ekki fíknivaldandi mm -hmm. í efnisræðilegum skilningi en það eru sveipuð af þýleitinu en þau eru mjög ósveipuð í, í því hvaða, hvernig nákvæmlega þau tengja saman hana, hvernig hvernig upplunnin verður af þeim mm -hmm. Ég myndi segja að þú veist kannski sílusibinnið er svona það er svona eins og það er svona eins og það sé svona gjöf frá náttúrunni að það sé svona það er eins og þú sérst að það er svona eitthvað einn að tengjast jörðinni að náttúrunni á eitthvað þetta er svona rosa organi eitthvað upplifun mjög svona hlý og hún svona kemur í bylgjum og er svona örþý á mm -hmm. meðan allast er meira svona þúst þú, þú þú finnur að það, þetta varð til á tilrunastöðu ekkert veginn hún er meira svona meira svona hugsandi og hún er líka mjög kosmísk ekkert veginn en meira svona hugsandi og svona meira kannski svolti svona digital mhm mm eh uh, var svona tæknilegri mm -hmm. ekkert sem að þúst mjög áhugaverð skiluru bara alveg svolti öðruvísi mhm mm uh, eh líka mjög lengri sem að breytir hlutum svolti og DMT <læður> það er alveg í sérflokki yfir því að það er bara það er þúsund sér meiri kraftur en hitt í rauninni þannig að það er í rauninni allest í og síló sípinn það, þú veist nema þú eins og í meðfyrunum sem við erum með að þá erum við með blindfold og við erum með alveg svona að þú veist, alveg, alveg athöp við setjum fólk inn í og það fer inn í bara undir meðutundina sína mm -hmm. þannig að þá getur við svona þú vissu að án skiftum um veruleika þannig en ef að þú ert ekki með það og er bara hérna með ein að þá þá blandaru eitthvað veginn raunveruleikanum saman við þennan psykedelískan raunveruleika þannig að það er alltaf interaction milli mm -hmm. þeira þú ert enn þá í honum hann er rosa breyttur þessi heimur en þú ert enn þá í honum mm -hmm. yfirleitt DMT er ekki þannig þá bara skýrtu úr þessum raunveruleika alveg og bara á nokkrum sekúndum yfir í annan yfir í annan einhverskonar últravítar veruleika þar sem eru vittir og, og verur og, og guðir og geðjur og, og álvar og fáránlegi hlutir <laughs> sem eru þarna en, en samt einhvern veginn þegar þú þarna og kemur tilbaka bara þetta er raunvulegast það sem ég nokkuð tíma upplifa er það þannig? Já, sem að þess vegna sprengir þetta svo það eru hausinskilur af því að þetta bara þú, það neyðir þig til þess að vika út Mm -hmm. það sem þú trúir að sé til mm -hmm. uh, og hérna ég myndi segja að þú veist að DMT fyrir mig gerði sko í rauninni það svona mér fannst þess að ég hefði dáið þegar gerði þetta þegar fór sem lengst í þetta sko. þá bara svona það bara, það bara sundi þessi veruleiki, hann bara einhvern veginn lagði sjálfan sig saman ofan á sjálfan sig, bara svona og allt í einu bara var ég bara, bara sérst, ég sem meðvitund bara ég sem eitthvað sem sér eitthvað mm -hmm. skauðst í burtu og petur og líkamin eruð bara eftir og hann bara slefað yfir sjálfnað sig og ég var ekki lengur hérna megin þá horfðir á mig hér og þá út bara eins og eitthvað skona lík skilur. ég var ekki einu sinni með rænu til þess að kingja ég var bara skilur, kærasta með ég hliðna á mér, hún bara ég vonan komi aftur. Ó <laughs> <laughs> meðan er ég bara farinn skilurðu. <laughs> Og hinum einn þá er ég bara þá er bara hreinn bara meðvitund í einkoru fáránlegasta kosmískasta ferðalagi sem ég er bara nokkuna tíma hef verið í. Og þá var bara það bara þú veist það þýðir var alla neitt að tala um þetta sko. það, tungumál var ekki hanna til að tala um þetta. En í basically að þá var mér hent í faðum með einhvers konar móður, einhvers konar gyðjumóður sem að elskaði mig og sá mig og skildi mig og syndi mér að ég væri einhvers konar óendanlegur eða bara, þú, þú veist að meðvitundin hún er alltaf til einhvers mm -hmm. konar einhvers konar ódauðleika einhvers konar einhvers konar og einhvers visjúalið inn í þess að ég sá hann ekki ég bara fann að ég var eins og fóstur í móður mm -hmm. í fæðmi móður veginn, mm -hmm. og hún flaug með mig í gegnum einhvern alheim sem að var svona svolítið eins og ef þú tekur sábukúlu og svona tógar hana út mm -hmm. að þá flugum við í gegnum það og sábukúlu er alheimurinn. Skil. Skilur þannig að inn í er eru all miljard ljósárin sem að alheimurinn er breyður inn í þessum, þessum, þessum ring sem að sábúkulann var flög með mér gegnum þetta á meðan hún elskaði mig og skildi mig mm -hmm. og svo bara húp, eins fljótt og það hún fóst inn þá bara er ég hent út og allt innu er ég hérna aftur og bara já, hér býttu, ég er manniski að býttu hvað er að gerast, ég er ég er manniski að ég er pétur, ég er að slefi um allan býttu þannig er tú... Það ja. skiluru það bara þar það að eitthvað veina læra verðastu mennsku sko. En skilurðu þó af því að það er eitthvað einn það rosaleig gerjun í þessu er umræðu núna. Og séu sé þessar rannsóknir er að hjálpa af því að við þurfum oft svo leið sem skilur einmitt fyrir eitthvað sem er ekki að lust að og heyrirði lísu þessu svona og hefur engar reynsla þessu og er ekki kynnt sér þetta. Þetta er hljómar algjörlega jafn með negtíva mynda þessu að ég skil það fullkomlega. Já. Þú vissu ég hefði séð ekkert gefa það á án þess að hafa neitt skilning á þessu bara. Þetta er sturlun, hann er að steki sig heilan. Mm -hmm. En ég er að segja ykkur að þetta er actual raunveruleg upplifun mm -hmm. sem að hefur rosalegt áhrif á því, því hverju þú trúir að sé satt. Mhm. Mm eh, uh, þillist sjálft þannig að hefna, þú veist þetta hljómar eins og eitthvað ógeðlega skrítið faraut hérna mm -hmm. En það sem að þetta er í fyrir mig og þú veist, flesta sem hafa farið á svona djúft í þetta er að þú þú kemst nær kjartsanleiknum skilur það er svona þeir kalla þú veist, við erum hér við erum mennskir og við erum í þessum raunvöruleika hérna en það er eitt leir af mörgum leirum mm. og því, nær, því neðar sem þú ferði þessum leirum því nær ferðið að sorsreality, mm. skilur við, sem að er einhvern veginn mest raunvörulegi heimurinn, það sem að við komum þaðan, við förum aftur þangað það er það sem að er svona einhvern vegin á öllu saman mm -hmm. og mér finnst þess að þetta hafi verið ég hafi farið nær því þarna heldur en venjulega mm -hmm. Skilur, og þess vegna er það raunvörulegra heldur en raunvörulegin af því að þú kemst nær þessu sorsi mm -hmm. Hvað, sko, síðan er þú byrjður að vinna með um fólki Já. í þessu uh, hann er nokkra spurningar sem ég langar að spura út frá því, Já. sko Talandi með mér svona þetta er svo segir hann að þetta geti verið hættulegt. Mm -hmm. Þá lítur að vera mjög mikilögt, uh, þú veist, hvað, hvað er það sem bólk þarf þá að fyrst, fyrst og fyrst að hugsa varandi það? Já, það er bara, hefna, þú veist, þú tekur allar hættuna í burtu þegar að þú ræður einhvern til þess að fara með þér í gegnum þetta. Mm -hmm. Einhvern svona sækadellik facilitatorja, sjaman eða eitthvað svo leiðið, sko. Mm -hmm sem að þá býr til umhverfið og athöfnina eins og bestur er á kosið og er til staðar til þess að hjálpa þér í gegnum hvað sem er. Mm -hmm. mm, það er það sem skiptið mestumáli. Undirðu segja að, að því fólki sem þú höfður unnið með að það sé nær undanteininga löst að fólk hafi mjög góða reynslæði? Já, í svona 99% tilvíka. Það með 1%? Já, eða, ég myndi segja að það, það var ein, eitt sesjón sem að hefði kannski ekki átt að gerast. Ok, afkurri ekki af því að uh, þar var undirliggjandi gæisúkdómur sem við vissum ja. ekki af sem samt undirliggjandi alvarlegur gæisúkdómur sem að, að ef folk er með bipolar eða eða geðklófa skitsófrení eða geggfar og svíki eitthvað þessu að þá þúst þá teki ekki ábyrgðina á því að að gera þetta af því að ef þú ert þar að þá í raun hefur þú ekki við að gera að hrubla svona í raunveruleikanum þú þarft stöðulega það er svo erðu ekki kanska hentugt fyrir aðan þá fólk. Mhm. Mm og þarna með þessu með eina að þá heinna þá á að og hann áttaði sig á því var hann með undirliggjandi kanska gæggvara sigi. Já. Og þannig að þá sessjónin var rosalega erfitt. Mhm. Mm að það var mikil tráma saga hjá honum sko. Mhm. Mm þannig að var mikið svona mikil sorg og mikil erfiði sko. En þú sé líklega hefði þetta gerst þrátt fyrir að hann hefði ekki gert þetta. Ja. Bara kanska hægar skilur, en þarna mm -hmm. var bara braut upp flóðbylginna eða sem sagt, stífluna mm -hmm. sem hafa kannski aðeins og öllut e e e e verið að lendi því að læknar sé að senda fólk til þín já ég er með, hérna, og ég líka að gera þetta í samræði við þú veist ef að fólk er þunglint eða með kvíða eða er að fara til sálfræðinga eða að gæðlækna Þú veist þið að ég undibýða alltaf, ég tala alltaf við það áðuruna áður við tungum sæsjónið mm -hmm. til að búa til traust, skilur traust, er mjög mikil faktor í þessu. Mm -hmm. Þannig að við semum búin að hittast og það treysti mig fyrir þessu og það veit hvernig ferlið gengur fyrir sig og aðdufinnir er. En, uh, og í þeirri undibúnisvinnu að þá sendi alltaf sko, að þú veist eðvart hjá hérna, sálfræðinga gæðleikni eða eitthvað, segðu þeim frá þessu að þú sérst að fari út í þetta til að þeir geti síðan, þú veist, ef þú veist þú veist á þessum að þessum lifjum, þá geta þeir með þeim í sammenningu trappa þau niður og mm -hmm. þú veist ekki blanda þess að þessum við þetta. Nei. Mm, og svona þannig að ég reyni að hafa þau inn í þessu. Og það sem hefur svona nánast undantekningarlaust verið núna uh, þegar þetta eru að vera svona mainstream er að fólki kemur aftur til mín, bara herðu þau bara mjög til í þetta og þau bara, já, við tröppum þið niður hérna og tökum þetta út og svona og þú ferð til hans og gerir þetta og svo kemur aftur til mín og við tölum um hvað þú upplifiðir og skilur já. þannig að þau skilja að þetta er að hafa svakalega áhrif já. ég maður þau bara lagalega umhverfið og bara ekki koma inn og látt þannig að þau geti gert þetta sjálf Það var það sem ég ætla að spurja út í næst hvern Það er <ljum> óþægilegt, Skiljum, það, er, að, það er eins og maður svona, þú veist, ég er bara að koma út í skátt með þetta, þú veist, ég er bara að vinna með síl og sípinn og svona og fólk kemur til mín og gerir þetta <ljum> og, og af því að fólk átta sér á því að, þú veist, fólk skoðar, þetta, rannsóknirnar og það er bara það er ekki hægt að afnita þessa árangri lengur. Mm. Þannig að kort sem að fólk er í fíknnefndar lögreglunni eða eitthvað annars staðar, að þau vita þetta og þau eru ekki að hafa samband. Nei. Eskjöf, það, það er ekki hægt verið að handtaka mig fyrir þetta. Nei. Þannig að þetta er svona þetta er ólannlegt en samt einga ekki Nei. af því að þau gera ekkert í því. Erða þá þannig að það sé svona neist sem kemur á um. Já í rauninni. Þetta er er alveg svona, alveg friði af algjörlega. Já. Og þetta Þetta er sílúsupin, er ólöglegt líf, en síðan gera þessu líka grein fyrir því að það er erfitt að banna eitthvað sem vex út á grassflöti hjá þur. En síðan átta líka, það gæti náttúrulega bara orðið mjög stutt í þetta verðið löglegt. Já. Það er sjálfgjöfði komið í þriðja stíkst træjal sem líf mm. og að gefa góða raun, þá er náttúrulega bara tímarspursmál hvernig þetta kemur út sem einhvers konar líf. Neima það er líka búið að vera löglegt skilurðu í í ja Amsterdam í Hollandi. Búnað er löglegt og þúst af afglæpa í Portugal. Og svo núna í Bandaríkjunum erum við að sjá rosalegt. Er verið að er verið að er verið að, að, að löglega þetta í áhvernu fylkju með? Já Oregon er búnað að leyfa sílósipin meðferð. Mm -hmm. Skilurðu og á, fyrir það voru við búnað að leyfa fólki að rækta þetta heima á sér og neita þetta sjálft. Mm -hmm eh uh, og svo er núna ég veit ekki hva borgirnar er að margar þær eru bara að poppa upp all staðar ég held að það sé 5 6 7 mm -hmm. sem er búna að leyfa þetta á summar er að öll hugvökandi efni öll mm -hmm. plöntu lyf og þar á meðal uh, Washington DC føður borg Bandaríkjanna búna að aflglæpa væða öll sanka mm -hmm. þannig að þú sest það er bilt eingi gangi er eitthvað inni í þí eins og íslindi kort að sé verið að reyna að setja inn einhverra beinir til landlæknis eða rannsaka þetta meira hér eða eða einmitt bara farast að með umræðum að löglega þetta eitthvað svona. Við á Íslandi erum náttla alltaf, alltaf svolti eftir á með svona þætti. Mm -hmm. þannig að það er einhverri einn alltaf finnst alltaf eins og að sjá bara svona þú veist ef að, ef að kemur einhver forward thinking alþingismaður með eitthvað, heyrðu við þyrrum nú að fara að elta heitna, við, fram, við þurfum að fara að elta þetta og fara löglega þessa hluti. Ég meina Að þá, er alltaf, að þá kemur alltaf einn frá meiri hluta alþingis bara, við höfum miklu þarvar í málum gegna, við höfum ekki tíma fyrir þetta og þá gerist það aldrei einhvern veginn mm. þannig að þá einhvern veginn bara festumst við í einhverju forneski hugsun mm. með þetta Þú sagður ég, ef ég man rétt í vittalinu við frosta í Ísland í dag og sagður hérna, samvíska mín leifir mér ekki að ég geri þetta ekki? Nei, það er hárjætt ég meina ef að ég Ef að ég væri sé að þetta getur bjargað haustnum mínum frá einu alvarlegasta alvarlegasta skaða sem getur komið fyrir líkamann og þá þúlust þetta bjarga mér út úr því í andlega að þá hefji ekki þá samvisku að gefa ekki öðru fólki að það er möguleikan á þessari aðferð. Hvað hefuru séð af því að þúlust má er hvernig þá má fer inn í þessa umræðu að þá má alltaf með svona disclaimer og eða það er svona þetta, er þetta er en, en, ef, en ef ég spyrði bara á hinn endan, Því að ég er búin að spurjaði með þetta, þessa einu sem þú segir að hafi farið kannski ekki nóg vel. Hvað ertu þá að upplifa hjá fólki þar sem, sem þú getur sagt góða sögur af? Já, bara... Tún... Hvað er fólk sem er að koma til þín? Er það fyrst og fólk þá sem er að glíma við er það áföld, er það kvíði, er það funglindi, er það allt að þessu? Það, það er allt þetta? saman. Já, já, allt saman. Og líka bara, líka fólk sem kannski hefur ekki verið með mikið áfjöldin, en bara. Mm, eins og það var einn sem kom með þá setningu the betterment of well people já, <laughs> skilur, já. og það, það má líka, skilur, nei, nei. þetta er ekki bara fyrir nei. veika fólki nei, nei. Uh, þú veist, þetta er bara í raunni þeir er holt fyrir alla sko, að víka svona út í sjóndætlæringin sinn. og ég hef verið með allt frá tvítuðum einstaklingum sem að er að leitað einhverjum nýjum upplifunum yfir í sjötuar konur sem eru að dýla við erfiðaræskur eða eitthvað mm -hmm. þannig að við svona Upp á síkastið höfum við meira af eldra fólki sko 45 til 65. Það er óhóavert. Já, það er það. Manir að helda að það væri kannski seinansta koma. Já, það væri kannski sá hópur sem væri búna að lifa lengst í þeirri skilyrðingu að þetta væri mjög hættulegt og bó verra bannað og allt þetta. Og flest því fólki sko hefur aldrei haft neitt exposure við þetta. Nei. Skilur við viss ekki um þetta er núna bara af því að hlutir og, mm -hmm. og það hefur kannski verið að þjáast andlega í áratugum saman að þetta er oft þetta er oft fólk sem er alveg svolti desperat á eitthvað og það er kanski þetta er svona lastir sort það er búið að fara í gecknum bara ja ég er að vera hérna á 3 eða 5 mismunandi þungdildisleyfjum og hjá þessum sálfræðingum og þú veist nei ég er samt alltaf á að hrærarst um í þungdildru. Það er í spurði Harald að eins út í þetta sko þetta er eitthvað einn má rós að erfa með að trúa því að ef þetta virkar svona vel Así það var halda sig frá fólki svo lengi. Þetta er óþolandi. Og hérna lítur að taka mark á þetta varst, hérna, maður eins og hann sem hefur unnið með geðsjúkdóma í sko bara alla sína starfsævi 40 50 á. Já. Þar að hann segir þetta sé svona mikil building. Mm -hmm. Og hann hann gengur svo langt að segja bara kvíð og þunglendis sem er verið að nota núna verða mestu leyti úreld bara innan ekki langt tíma. Hvað hérna, er hérna? skýringi fyrir þig að það bó að vera halda þessu frá fólki að er að í svona stórum hluta tilvika Heimska bara, eða, ég veit það ekki. Það er bara Fáviska, þú skildingin er eftir, eftir níksum tímann. Já, e á einhvern undraveran hátt þú náði einn spiltur fósitti mm -hmm. að setja bann þannig að það má ekki einu sinni rannsaka þetta og einhvern bara, þannig að það var engin peningur í þessu, eða þú varst hjá virtum háskóla að skoða þetta, þá varst þú gerður allagi eða þú hélst þessu áfram þannig að einhvern náðist að þurrka þetta upp mm -hmm. og svo bara þú bara kemur næsta kynslóð og hún bara elusir við að þetta sé eðlilegt ástand. Mm -hmm. Og þannig eitthut veginn, þú sest það er fátt annað sem að við getum tekið dæmi um þar sem að þú bara þyrir bannað að rannsaka þetta. Það var alveg bannað að rannsaka þetta líka. Já. Þess vegna náði þú að frjósa þetta svona í hálfa öld. Mhm. Mm Ef að það hafi aldrei verið bannað að rannsaka það bara að þú sest ja við villu miki að hipparnir séu á þessu. Skilju, þá árangur í banni. Mm -hmm. Uh, hvað myndir þú ef við þetta byggðum að skjóta út í lofti með bara hvenar heldur að verði að fullu löglegt að stundu á svona meðferður á Íslandi <laughs> ég myndi segja að svona vonandi á næstu fimm árum Já. en pott hérna innan tíu ára Já. alveg klálega sko. mm -hmm. þá allavega sko allavega sílósipin meðferðir mm -hmm. og ég, þú veist, ég sé fyrir mér mm, það sem að væri svona heilp heilbrigð umgjörð um þetta í lögulegum skilningi þá væruð bara svona þá væruð bara svona saldið eins og með spa umhverfi og væruð með bara svona svona rosalega svona þægileg róleg tónlist það eru kannski jógasalur þarna og þarna eru heita potar og svo getur þetta farið í nutt hérna, þetta er allt í sama kjarnanum mm. og svo inn í þessu herbyggi ertu með sílósipin eh mm -hmm. malferðir bara að það er út með sérfræðingi því sem að fer mér er í gegnum það. Mm -hmm. Þannig að að integrate það inn í svona þannig svona, svona center mm -hmm. myndi ég sjá fyrir mér að að væri mjög heilbrigilegt til að koma aðis inn í inni umhverfi. um það með utanumhaldið að einstæðlingur sem að er kanskje að upplifa svona mjög kleka víkkun á raunveruleikanum eh og svo bara enn að fara í vinnuna daginn eftir. Mm -hmm. Er þá eitt af því sem að því sem eru að vinna við þetta og með fólki eh segið þó að gefa sig rými eða þú veist eitthvað enn þanna að ma annað prósess þetta eða hvernig? Já við það þú veist, það, og við náttla eltum bara það sem að rannsóknin séga Við erum að gera bara það sem að þeir í, hérna, í London gera eða í John Hopkins skilur, við bara Fylg, eða við reynum að blanda saman e, öllum gamla kúllstórnum mm -hmm. sem að ættbálgandir hafa verið með í þúsundir ára og svo plús það sem að vísindin segja mm -hmm. og það er besikli bara, þú vilt hefna, hitta manneskjuna áður og búa til traust og búa til vinnasamband og fara yfir ferlið og segja um get, þú veist ekki hvað er að fara að gerast hjá akkurat þeirri manneskjum þú veist hvernig hvað yfirleitt gerist eða hvað getur gerst mm -hmm. ferði yfir það allt saman og byggir upp traust Svo kemur manneskjan í sesjón og hún fer í gegnum lífsleðinsluna sína og þú ert þarna með henni allan tíman og síðan stundum þegar hún koma niður þá þegar hún byrjar að geta að um það sem hún var að upplifa þá farið stundum yfir að þá en síðan yfir eitt líka aftur kannski viku að tveimur vikum eftir þegar að hún er komin alveglega, alveglega niður og búin að upplifa nokkra mánudag mm -hmm. að þá hittust ég yfirleitt aftur og reynum að þar sem við kallum integration reinum að fara yfir hvernig getum við notað það sem að var lært í sessjóninu til þess að hafa áhrif á lífi viðkomandi. Mhm. Mm Kanski svona í lokin af ég spyr marga aðir í lokin og er svo svo kanskje sérstaklega áhugavert að spyrja þig um það séu. þú værir að gefa sjálfum þér ef þú værir að gefa 16 17 ára útgáfunnar sjálfum þér ráð komur með allar reynsluna sem þú með núna. Að því þú hefur nú upplifað í mestlega fyrir Hvað myndur er að segja að væri starftið lærdómurinn? Ég var 17. og mér ráð. Já. Ég var svona kannski svolítið heppin þegar ég var ungningur að hérna, ég einhvern vegin ég bara einhvern veginn sagði neyði einhvern veginn ég bara svona já, þú að vera að gera þetta og þú átt að fara í þennar skóla og svo átt fara í hennar metaskóla skilur, ég bara svona nei, mér langar bara ekki að gera það mér longar bara að fara út í heim mm -hmm. og ég ætla bara að skoða heiminn mm -hmm. skulu þanna ég er svona kannski datt inn í kannski það rétta fyrir mig mm -hmm. uh, en þú veist ef ég myndi koma megu ráð hann myndi ég svona bara svona ekki gera of mikið af heimslegum og háttulegum hlutum eh uh, mm -hmm. haltu aðeins á mottun drengur en endilega farðu út og exploraðu en bara fyrir eða vera að gefa bara svona almenn ráð fyrir alla varðandi þetta með raunverulega pælingar ég myndi ekki fara of snemma út í það. Þa, það var kannski það var kannski ágætt að maður hérna, fór ekki út í þetta fyrr að maður var hrættu við þetta af því að þetta væri heila skemmandi og eitthvað svona mm -hmm. þrótt fyrir að það er vitleif nálgunfattar við hefum náttúrulega bara að vera með réttar upplýsingar en þegar þú ert 17. ára þá er kannski heilin ekki alveg full þroskaður til að dýla við svona og þetta getur alveg raskað Skaðu, þá þartir unni svona Jú, jú, smá spenna og svona er ágætt en þetta er of mikið myndi ég sé að fyrir unglinga mm -hmm. þetta er ekki þrótt fyrir að þau myndi gera þetta í, í réttum aðstæðum en ekki í ykkurum partíum að var þetta samt ekki sniðut á því tímabili í lífinu Þá kemur hverki ein, bara í blálókin spurning, þannig að við tala um þetta Getur það hjálpað prósesinu með svona að maður sé svolítið smekur við þetta og beri þaralveg þetta er mjög mikla verðingu fyrir. Ég ber og það hjálpa það er það er það er, er eðlilegt að vera hrættur við það. Ymean mm -hmm. Þa það er bara fucking skeri að dæla við djöflunarna sína og, og rústar raunveruleikaninum. Ymean mm -hmm. að það, þú ef þú ferð inn í það bara hva gerum það bara á morgun <laughs> það, það er ekki sérstaklega eitthvað holl nálgun. ef þú talar við mig um DMT þá byrja ég bara að skjálfa og svitna í lóanum og mm -hmm. við, það, þú þúst ég hef algjört respect Nú þú verður að halda þí, annars er þetta fara að fara brenna þig sko. Já, ég leit að segja að er ekki að einhvern oft heilbrigð að vera með svona smá ótta blandna virðingu fyrir. Algjörlega. Ótta blandin virðing. Það er málið. Ég geng ekki að lata það á horu er góð lokkur. Það er góð lokkur. heim. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir